Mimi ndimi mzabibu wakweli na baba yangu ndie mkulima. Kilatawi ndani yangu lisiloza huliondoa. Na kilatawi liza alohu lisafisha ili lizidikuza. Nini mikusha kuwasafi kwa sababu ya lileneno waniloambia. Kaeni ndani yangu na miindanienu. Kama vile tawi lisivuweza kuza peke yake lisipoka ndani ya mzabibu. Kazalika, nani msipokaa ndani yangu? Mimi ni mzabibu, nini ni matawi. Akae ndani yangu na mindani yake huyo huza sana, maana apasipo mimi, nini hamwezi kufanya neneololote. Mtu wasipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu huya kusanya na kuyatupa moto ni ya kategetea. Nini mkikaandani yangu na maneno yangu ya kikaandani yenu, ombeni mtaka lolote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa baba yangu kwa vile mzahavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kama vile baba alivu nipenda mimi, inami nilivuwa penda nini kaini katika pendolangu. Mkizishika ambrizangu mtaka katika pendolangu, Kama vile mimi nilivu zishika ambri za baba yangu na kukaa katika pendolake. Hayo nimiwambia ili fura yangu iwe ndanienu na fura yenu itimizwe. Ambri yangu ndiyo hii. Mpendane kama nilivuapenda nini. Hakuna alia na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa wayu wake kwa juli ya rafiki zake. Nini mekua rafiki zangu, mkitenda ni wa muruyo, siwa iti tena watumwa kwa maana mtumwa haju ya tenda alobu wanawake. Lakini nini nimiwa ita rafiki kwa kwa yote nilioyasikia kwa baba yangu nimiwarifu. Si nini mlio nichagua mimi. Bali ni mimi niliwachagua nini. Nami nikawaweka mwende mkazai matunda. Na matunda yenu ya pate kukaa, ilikuwa mbalo lote muambalo baba kwa jinalangu awapeni. Haya na waamuru nini mpate kupenda ana. Iwapo ulimwengu ukiwachukia, muajua ya kuwa uminichukia mimi kabla kwa chukia nini. Kama mgekua ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake ulimwengu. Lakini kwa kuandinyi siwa ulimwengu, bali mimi niliwachagua kateko ulimwengu Kwa sababu hiyo ulimwengu huachukia Likumbukeni lile neno niluambia mtumwa simkubwa kulikubwa na wake Ikiwa waliniuthi mimi, watawawuthi mimi Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu Lakini haya yote watawatenda kwa jidejina langu Kwa kuwa hawa mju yei ya linipeleka. Kama ni singali kuja na kusema na wa singali kuwa na zambi. Lakini sasa hawa na udhuru kwa zambi yao. Yei ya ni chukiai mimi humchukia na baba yangu. Kama ni singali tenda kwao kazi asezo zitenda mtu mwingine wa singali kuwa na zambi. Lakini sasa wa mituona mimi na baba yangu na kutuchukia. ラキニーリティミエリレネノリウォンディクワカティティアオウォリニチュキアブレラキニアジャポウヨムセイディーニタケワペレケアコトカコババウヨウォアクエリアトカヨコババイヤヤタニシュ g ディアナニピアナシュウディアココワタングウモンゾウメコアポポポムジャナミマニノハヨニミウォンビアムシジャムカチュキズワ Nam na Watawatenga namasinagogi Nam Saya dia atakapoezania kiramtu awawaye yakua anamtoriamunguibada Nahayo Watawatenda kosababu h a、e wa, u, um、w, imi, w o, a、ja, k u m u a babawalamimi Lakini nimiwambihayo Ili maksudi saile t a k a p u k u a m a k u m b u k i akua mimi n a i w a m b i a Sikuambi yayo tangu mwanzo kusababu na likuwapo kumujenani. Lakini sasa Mimi naenda zangu kwa kiyeyi alinipeleka wala hakuna mjadwenu aniyoliza eh? Una kuenda wapi? Hila kusababu nimewambi yayo huzuni miji ameoni mwenyewa. Lakini Mimi na wambi ailiokuendia wafanyi Mimi niondoke. Kama ana Mimi ni sipondoke huyomse dizi hatakuja kwenye. bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Nae, akisha kuja huyo atawakikisha ulimwengu kwa habari ya zambi na haki na hukumu. Kwa habari ya zambi kwa sababu hawa niyamini mimi. Kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba, wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkua ulimwengu huu amikuisha kuhukumiwa. Hata bado ni kali ninayo menge kuambia, lakini hamwezi kwa esteimili hivi sasa. Lakini yei ya takapokuja huyoroa kweli ya tawangoza watie kunye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri laki mwenyewe. Lakini yote atakayo ya sikia atayanena na mambo ya jayo atawapasha bari yake. Iyeye, ata nitukuza mimi kwa kuwa atatua katika yalio yangu na kuwapasha habari, na yote yalio nayo babani yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba, atatua katika yalio yangu, na kuwapashe ni habari. Badu kitambu kidogo nanyi hamnioni, na tena badu kitambu kidogo nanyi mtanyona. Basi, baadhe wanafunzi waki wakasemizana, Nino gani hilo asemalo? バドキタムキドゴ、ナニーハミヨニー。ナテナバドキタムキドゴ、ナニータニオナ。ナヒロ、コサバブナヘンダザンゴコババ。バスワリセマ、ネノガネヒロアセマロ。ヒロ、バドキタムキドゴ。ハトユヤセマロ。イエスワリファハミヤコンバ、ウォナタカコモリザ、アカウンビア。ディロヒロ、ナ z リザナ。 Ya kuwa nalisema bado kitambu kidogo nanya mnioni na tena bado kitambu kidogo nanya mtanyona. Amini amini na wambia, nini mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu tafurai. Nini mtahuzunishwa lakini huzunienu itageuka kwa furaha. Mwanamuke ya zaapo yunahuzuni kwa kuwasaa yake mefika. Lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tenereviki kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi nini hivisasa mna huzuni, lakini mimi ni tawona tena. Na mioyo yenu itafurai, na furai yenu hakuna wandoria. Tena sikuile hamtaniuliza neno lolote, amini amini na wambia, mkuu mwamba baba neno lolote yatawapa kujinalangu. Hatasa saa hamkuu mwamba neno kujinalangu, umbeni na hani mta pata furai yenu iwe timirifu. アヨニメセマナニコミト ali、s ヤジャンバポ、セタセマナニテナコミト ali。Lakini nitawapa wasiwazi habaria baba。Nasikuile mtaomba kujinalangu, wala siwambi ya kwamba, mimi n i t a w m b i ya kobaba.Komana baba munyewe ya wapenda, k a k, w azi w azi baba, a k u a nini, mini penda mimi.Na kusadik ya kwamba, mimi nari toga kobaba. Nalitoka kwa baba, nami nimekuja hapa ulimuenguni tena na uwacha ulimuengu na kuenda kwa baba. Baso wanafunzi watu wakasema, Tazama, sasa wasema waziwazi, wala huneni mithalio yote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahama mbo yote wala hunahaja ya mtu wakulize. Kwa hiyo, tosadiki ya kwamba ulitoka kwa mungu? Yes, wakawajibu, jee, unasadiki sasa. Tazama, saya, jah, nam, imekuisha kuja. んば、ja、o j a nami, hayo ni m, m e w a m b i ゃ n i みみ、ペケヤング。わ a n a a m a ペ i ヤング。n i はばば、ゆぽ u l i m なみ。はよ、にみわ m ビエ y んぱてこわなあまん、んだにやんぐ。うりむんぐに、ん、なよて、きらきにじ u s h i n d o にむしんどり n g u